بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسين وال الحمد الله رب العالمين تر شووي سب تهيات کې چې منکم دوی دعا آداب ذکر شیو دوی دعا کې به کم آداب پکاري د دعا کې اول د الله رب العزت څوم دوه سنه دا الله ربو ل عزت تاینه بیا دغینه بعد درود شریف او درود شریف نه بعد بیا دعا داغه ترتیب دا پمونس کیوم الله رب العزت ده طرفنا زمنګ د دین ده طرفنا زمنګ د پیغمبر ټول دغه ترتیب راوان دي دعا کې بیا مونږ ویلو احتیاط وکار دی دعا کې آداب دامو دعا دذاب او خیال خیالو ساتلی شي پوهی کې انسان الله تعجزیو کې خپل شکل هغه د جلا پشان جوړ کې چې الله استایو غونګار بندې ام تناواډم ما ته بل در نه معلوم دې طریقه باندې هغه دعا د انسان الله رب الاوله ذات رحمت و تو متوجی سي دغه شان په دعا کې مونږ ویلو چې دا تی الفاظ داږي نه ځان بچکول چې الله د پلاني ولي په خاطر د پلاني پیغمبر په خاطر د نن بزان غره بچکو د تر دعا خراب شي دچې په دعا کې خراب وال راغې لوبه او تاغ کړه او تاغ محنت حبس لر وو تب پدې تمای چې زمو دعا به قبول شي تب پدې انتظار چې زمو دعا به قبول شي او دعا دا قبل دو نه قبلې دو جبدغي کسبه دعا کې الفاظ شرکیو بيداد وره الفاظو ناروال الفاظو د دې وجهنه دعا خراب ننړی سبق کې هغه دعا چې کومه په موږ کې وایو دا یو مختصره وړه دعا ده لکه جامع دعا ده هم په دی کې د دنیا سوال له هم په کې دا آخرت سوال له موږ په دی کې سوال کوو ربانا اے رب ازمانگام آت نارا کی منگتام فی الدنیا پا دنیا کی حسانہ حرخش ہے ایز اما دا پارا مناتیبی ایز اما دا پارا خی دنیا کی چی سمرخ خصیزون دی پاغی کې علم دا قرآن ام دے پاغی کی صحط ام دے پاغی کی خجون پاغي کې نیک اولاد اوم ده پاغي کې کی یو انسان به اولادي اولاد اوم ده کپاغي کې د یو انسان اولادي غنا پرمانه ان حثنا الله دا جون مي خيستقام اولاد پرمبردار شي دو شانتي سمروشي د دنیا سره تړلي زموږ ضرورتونه دي ول بدی کی راشی ربنا ایرب زمنگا آتینا را کی منتا فد دنیا پ دنیا کی حثانا ہر خشے تمو استاد شیخ سب دکوانې اګي وی وی حسن کی اوله خبره د علم د قران دا ربنا ایرب زمنگا آ تین را کی مون تاسې دنیا په دنیا کې حسنه خیرتا علم د قرآن الله علم را را کی الله د قران خیرتا علم را کی ناشنا علم را را کی میچ بس تاسو د قران علم په دنیا کې میلاو شوتاته ارث میلاو شو ترور ته وړي تاسو د قران علم په دنیا کې او خیرتا علم دته میلاو شو نو بس تالا نور سبا گار دی تاتر دی ایش یه نئی مال دو ولد دی نئی داستا دا پارا کافی دی کنا دنیا به تالا الله در کئی کافی رو لیو ورکڑی جن تالا بیم در کئی کنا نو ربنا اے رب زمانگا آتنا را کی مونږ ته دا ترجمه بار بار دا کوم چې دا ما د خويندې میندې سبق زوټي ربنا ای رب زمنګا آتينا را کی مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنا حسنا هر خشې کاغه علم د قران ده دی ښو کاغه د دنیا ژوند ده کاغه د دنیا ضرورتونو دي کاغه په دنیا کې قارضې دي مهنګا ایدام هغه په دنیا کې نور ضرورونه دي الله زما ټول حاجتونونه پوره کې ټول ضرورتونونه مې د دنیا پره کې الله مخلوخت ته بې د مختاجې نه سې څومره د بر د تهوا ده دا. دا ما اوته کو ل ما او تا دې د قدر نه خبر نه و ځکهی مونږله دد مع نه راځي کنا نه منږله د دی مطلب نه را يوره ومره ایسته دعا منګه وکله څومه زبردست دعا جوعا منګه دمون په آخر کې اوکله رببا نه ارب به ز منګه آې نه را کې منتهه کی پهدونیا اے رب زمنگا آتینا راگی مونتا په دنیا په دنیا کې حتا نام هر خشه الله په دنیا کې صد د سګون جونګوالم خسته جونګوالم د آرام جونګوالم اے نن په دنیا کې سو خوشاله شته سو خوشاله شته کناري ندی هغه پریشان ندی زننا نه دي هغه پریشانه دي ک پلا دی هغه پریشانانه دی کم مور دناغ پریشانانه ده که غوااخې د ناغ پرشانانه ده کهخر دی ناغ پریشانانه دی که انګور د ناغ پریشانانه ده اور طر ته پریشانانی ده د زمونږ د پریشان به خڅوکو الله الله نه به ته به پراز مخلو خولهواې کړي جړګانې دي پر یاد دی د چا په خللهاز خمدله دو نه وا د پر یاد دا وجه داې چېمونږ د الله دره پر دیخوارو زار ولي وو د الله درم پریخې دی او الله مونږ ته پران کې وری دي او در روونی او در روونی ته چې ل کوم او در رو غوره پهې او حروف با وګوري لپاسه مې حروف دی او بیا حروې مدده د حروف یا زرنی وروف بیا لپاسته مد لپاسه بیا مد را دے دا مطلب راخ کودو اوجر الله وي زه غواړه څومره چې ته غخته شي زما بنده طب په غختتو باندې ستړی شي لیکن د په در کولو نهستړی کېږم الله <سلام> څومره چې زماه غواړي که نه ته به په غختلو سته شي ت نه واله سر ماوط نه پوره به ته غواړي غواړي غواړې غواړي الله وي ته سومره غخته شي غواړه طب په غختلو ته به ب لاس چتهو ته په خپله غ توسټړی شي لیکن الله و زه د نه کېږم زه په در کولو نسته کېږم ما سره خو دومره خزانې دي ولېله خځای استواې ولار الله خزانې خو لېې زیاتي دي عسمانونو کې دغه خزانې مکه کې دغه خزانې نو غو ختنه به د چاانه کوو دا الله نا ممره برال دی نه نا نار سړی پرشانانه دی د پریشانې حلبه ص حاجتونونه به غړو د چا نه دا الله نه الله نهخپ حاجونه یا الله دا مسله را باندې راغلی ده یا الله دا پریشانې راغلی دا یا الله ماشومان بیمار دي یا الله کور کې نارینه بیمار ببییمار دي دنا بیمار دي که سووکوم بیماري چا نه به غواړو دا اللانا. ایوبن احترام بیمار ده سوال کوي چا ده کوي رب دے انی مسن یزر وانت ارحم الراحمین سوال کوي دا چا نه کوي الله ن کوي نو مونږ په خپل حاجتون خپل سوال ابد الله نا واړو به مونږ باندې کبي ماري راشي او تکلیف راشي او حقیګ نو بیا من شرر الوصوات الخناس شیطان خو بیا ډیر بې ایمان ده کنه بیا او یاچ اړکې به د او یاچ چې تا خپل حساب کړ تاسو معلومات کړ ديڅ په ت لې چا س کړي که نه دا خوی وکې دنیایا ده د بغ دا د است نهړکهه دنیا ده ووا پس پهې دنیایا ک ل له و پسې پتاې چل کو وواس پهونه چې ډکس پرري بیما چا س کړدي نه دا بیماری ده لا سررف نه ایوب علیہ السلام ته ګور کنا سوال کئ چاته کئ الله ته الله تا بیمار کلهم صبر الته اتر گئے تب په ما باندې رحم کئ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوډا دے اولاد ته کړيږي بچو ته کړيږي وګور پس پیدا په دعا شروع کړي کنا دعا کئ اولاد واړي ربي حب لي ملل کا ک ذريه ان سمیع دوا الله ماله نیک اولاد را کې الله زما د کې ده سمیع ان نهکه سم دوه چې زما د دعاګانو اوې دونون کېې زماال زما حاجت دا هر حال نه الله ته زما خبرې نو ذکرلی السلام ګوره د واده نه پسې دعا شروعړي سر ګوړه والی پوری د لیمانوي چې ایوب کاله مررو دغه ایک تووب کاله د ای تویس کالو ګړه دی او په غختلو شمیږ نه سوال کوي د چا نه کوې ران و وزکرې یا نا دا رته هوې دا انخفی سوال کوي او دا سوال د غختلو طرقم دا ده چې دوعا به کیللو په پټول پې به زور به نه کوې رانوی دکرې السلام چې دعا دعاه نو په زوره نو په پټهبانندې کوې پټه باندې دعا تا دا داله استستا به من کې را دی ت د الله نه غواړي خلکو ته صللا وئ یو ځای م ده لی سره د سلام دعا کولا دوه کوله په زو رابانندې ځکه من نه وواچ خلکو جوګوره په سپینجی را بانې دوای غواړي په سپګې باندې لبې او خلکو ملندې کولې کړه نو بس الله نچته ثغواړې او جائز حاجتي او الله او الله کل شي قدیر قدير دي کړه دعا خو دې شي شه چې دعا سره کو انسان یو کار اراده کړي خپل کو یو خبره مشوره ګلوې تقدير بدلتي هي دعاوږه اثر ته انسان چې دعاوږه کوي او دعا سره الله پاک تا په تصور کې بم نه تاسو کی تقدیر مطلب دا نه دی چې هغه تقدیر بدل شي به تقدیر خو بدیر بدلیږي را بدلیږي نو اصل کې خبره دا تصور د انسان په تصور کې نه ای خلک وینه یو د کار نامو ممکن دی دانش کې دی بالکل لیکن الله یو کی خلک یو را سم خوړو یقینا هغه د کار ګوره و شو دعا می کووله یو ګره د پاک د ما دعا قبول کله دا مخې یقینا کار ته تقدیر بدلتی دعا او کیا کړی ادا دا ناممکن کار ناممکنی تا ته بناممکن کار دیو الله تا حدیث ازاد ده انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون کله چاغ یو د کار ارادو کی الله وی کن موجود شا فیکون نوغه موجود شي ته ته الله نو سوال کې او تاسو سوالونه قبلي کې د خلقو دعاګانې می وړي او کلی ډېری دعاګانې می وکلي وستا تا مطلب دچې لکه قبلي نشوي لکه پتا کې کمې نشته خدا کمی لکه الله ترڅو سره رضوات کې تو مو با ددا څنګه ډېر دوغانې مو کلیه قبلي کې نو یې کمې په پتا کې که په دعا کې به کمی یا په استفغه خلکو کې کمی منګزان تا غوته نه نې تو منګ غوته الله نه نې تو بس بیا نه قبلي یې حرام شته دعا قبليږي ودکې دي نشي قران کې الله پاک د شيطان دعا ذکر کړی شیطان دلانه وختنه کړی دا او چې د آداب مطابق و د اصول مطابق الله د شیطان دعا هم قبول کړی دا تا زه ما دعا نه قبدی تاسو ګوره د سمره زنانې چې زما د اواز اوري دنت راځم شي په دې ځای کې دګور کې او کپه دې موبایل باندې اوري سمره چې زما د خپل نیمه نه زما د در څوره تاسو بهر ووځي دا وایي کنا ربانا اعتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره وقنا زواجنا لیکن سره د جنا بیام تاسو ته بیام ام تاسو زنانو دان سره زنانو پکله سي دعانه قبلې وي کوم رخصت دعاء ته هر روز کې واړې بهر اتهیات کې تدا دعاء ډوډه او دا کومه پتا کې ده کنه کيدي شتا په دعاء کې تکوي پتا کې تکو نقصانې پاکيده کې د نقصانې په عمل کې د نقصانې په وختلو کې د نقصانې دې دا نه نو ښه واله د سره نه بیا ګور نه الله پاک دا څه ځات دی او دیسې ځات دی کلکل یو خبر زكوم ته دعا د قبلې دو نو په دعا په قبولیت کې کلکل ټایم لګی علیمان وې یو تړلې دعا یو کله بده دعا د لاسونو دیو چت کړی دوبې غلبان دي الفاظ هم دی ویلي نید د سر په زر کې خیال راغې یو تمنا راغله الله قبول وکړه دا هم د دعا قبول شو یو بهم قسم یو سړي دعا وکړه یو زنانه دعا وکړه نارینه دعا وکړه ګړټه وله کی پاګمانه ورس به وله کی دښتې دریم قسمه که د دې تا دعا وکړه پاګمانه ډیر وخوا لګې کله نه پیو لګې دوه قبول شو تلورم قسم آغا چې تا دعاو وکړ نو <وزمان> په دنیا کې قبول نه شو و متاله <متحدث> په اخرت کې لاغي بدله ملایويږي اخرت کې دکه تا لاغي تا چې کوم سوال کړو په دنیا کې قبول نشو نو الله پاک به تا له په اخرت کې لاغي بدله درکي تاغه دعا رتې نه تا دعا چرې نه رتې الله به یو بنده سوال اوری خلک کوي اے یو خبره کوم به دیے مور کو مکی یو بچی یہ فرمائے شو کی او دا مور کو وسو طاقت کی نہ نہ وی وی الک راتو ہوئی جی دغت میںڑ شیو امای جوڑے کا پاھا کوں نہ مور واسطے ما خبر ہو بل نہ مےے جما پڑی کی پی د گئی کنے وی بیا بو اس تڑ کڑی گی ودن تے بہا خپکے گم نو شابو اذر شب میچے اور پخے گئے اب اس کی خبر کڑی دل مور زڑ کڑی گی نہ اللہ کا خداویو میاں دونہ زیاد بنده و بندہ باندې زه دې مهربان ده یو مورچه د خپل یو بچی معمولی فرمایش هغه وکی اس یو بچی پګپ کی خبره وکی فرمایل شوکی یو مطالبه وکی امر وینا دا بز پر کوم او الله پاک دا یو میندونه زیات مهربان ده خپل بنده باندې نو اب د خپل بنده فرمایش ابد خپل بنده دعا خبرت کی چرنی شکی ده چرنی شکی له کومه بپمن کی کمه بابا مون کي لو دعا بکاو دا الله نه د ده ربنا ايرب را کی مونتا آتينا آتينا آتينا را کی مونتا فد دنیا پدي دنیا کي دنیا پدي دنیا کي حثانا کړي دا بيوړو کړه حسن به نه چې بس دای ویل ویچ ربنا آتينا فد دنیا يالا مطلب دنیا کي جې سره کي نوراکوا حلالیو غارمن حسنہ حنا حسنہ اور ذکر کو حسنہ مطلب تو چې حلالي جائزي نارواني یا لازمہ حاجتونو پر کافو هغه حاجتونو چې شریعه جهتونې حسنہ حسنہ کې اورې غټ تفصیل پروت وکنا چې الله حسنہ چې تا ته خوخي حسنہ چې تا ته خوخي تا ته محبوبي نجيتا تا خوخي نه هغه مال راکتي تا بدشي نه مانه ده پکار زمانه ده پکار لربنا اتینا اے رب زمونګه او زمونږ داسوان چې نه کومږي کې دي شګه د حسانه مطابق نه او کې دي خبره ده کې دي شګه د الله خوخ نه چې کم څه غواړي کې دي شګه د الله خوخ نه ځکه یې له نظر کې لته هغه چې غواړه یا کم چې تا خوخي ته خلک وی جنا وی الله وی الله دې په خیر واچی ته وی الله څنګه چې ساخوخه یا غش دې بکی چې تا په الله باندې خبر ابري خو دا تبه ګوره هر څه په برابر شي اونن منکه وخپله خوخه پهله مرضي او بیا ويره دعاء نکوميږي نا تبه خبره کې حواله کې چاته الله دې حواله کې چ الله تاسو غوخی الله دی غوکی چې په سکه خیر وي الله دی غوکی وای که سرده مشرانو د نارینهو زنانو ستر ته وي چې په سکه خیر وي الله دی غوکی وای تا حسنه ده حسنم دغه ته ویل کی کتاب موږ کسې ربانا اے رب زمنګه آتنا راکی منتا په دنیا په دنیا کې حسن هر خشې هر هغه شې استا خوخي تا ته محبوبي الشریعت متاضیقی جایزی ناجایز نې حرام نې بیا وفیل اخرته حسنا او یا الله پاکهرت کې دنا خیرتکه مقامات غواړم اعلی اعلی مقامات غواړم اخرت کې دنا جنت غواړم اخرت کې جنت او فی الاخرته حسنا او پاکهرت کې دنا جنت غواړم اخرت ټول نه دی که نهاخت خو جان نهم دی او جنت کوم دی نه حې په کې وي الله جنت دی خوخت دی نه جنت را ل را کېاعله مقام د خوختې نهله مقام را ل را کې او کوستر دی خښ دی نه حوز کوستر را ل را کې تیک شوو دا بیارې او سره دو سلام زیارت دی خوښ دی نه الله ماتاغ نهتیب کې الله خپل زیارت را نصیب نهتیب کې جلله ستا د دنوکو ستا دیارت وکو لگورا وفل اخرته حتنا الله په دنیا کې مي خيست جونته ورکو الله په اخرت کې د سکون جون وغوالم چې هغه د جنت ده دا دی مومن بندا د نارینه او د نانه په موږ کې دا سوالي د دعاې سمره د بردست دعا دا, دا دب الله دې موږ ټوله توفيق راشي الله رب الهديه په موږ ټوله رحم وکي او د دعا د غختلو چې کومه طریقه ده باغه طریقتی الله پاک منګله د غختلو توفیق راکې ننني سبق کې مونږ سوي ربنا ق و دې کې دا ووري باقي خلکو سره الله هم شاملې الله عمر ربنا بالکل صحیح ده حدیث کې دا هم راغلي دي او قران کې چې کما راغلي ده او قران کې دي ربنا ده په حدیث کې چې کما ده الله عمر ربنا ده او څوک څنګه وایي اللهم ربنا وایي او کنه صرف ربنا وایي صحیح ده وانه صحیح دي ربنا ا رب زمانه اعتنا را کی منکا په دنیا په دنیا کې حسنا هر خشې پکښو کنه اوس چې د ننبهات سوال کې اته جره دماغ خپلاني بلاني دعا نه دا قبول شي نوایا ا دې شغه حسنا نهي دعا کوبې ته دنیا سوال بې ته حسنا به نهي سوال باکه چېغه د حسنه مطابقي او اخرت کې اخیرت کی اخیرت په ادبار سرم حسنا چې الله پاک خیرت کې کوم ښه استخه مقامات دي استخه است جنته ندي الله غره تم نصیب کا او فی الاخرت حسنا او په اخرت کې هر خشې چې سمره ښه جنته ندي الله تیار کړې دي نعمتونه دي خوراکونه دي الله غره ته نصیب کی الله پا دې موږ ټول له عمل کولو توفیق را کړي او د قران کریم iz ذکر او د دین iz ذکر دې الله موږ ته نصیب کړي زمنګه د ریمشا قانوني کې د جمهوریت پوره ختم دی پروګرام دی غټ پروګرام دی سالانه پروګرام دی غوې کې پاتې کمالي شخص برادي زمنګ د اشاعت التوحید و سنت د سبتین امیر برادي تاسو نور عالمان برادي بیانونه وکي غټ پروګرام دی جلسه ان شاء الله د ماځیګر د جمهوریت پوره ماځیګر به شروع کیږي تر ماښام څخه نه پوری وي نو او ننوم چې کمم ختم ړی دی د عادت دا چې زه ختم مخکې کوم پروګرام د وروستري نو د تعالباتوخواش ده چې اخری درس ته منږته پ خپله دا کمی دمونږه شاګر ختم چې دی هغه ختم به زن نن نن ماپخین ترې بجې به رامشاکانې کې د اخي تړور سرتونو درس به کوم دته بلفرت کمی زنانانه په کې شرکت کول غواړي هغه اخری صورتونو درک لائق شرکت تورشی دثوی او ان او الله بیا په اخر کې او بیا به ان شاء الله زمونږ پروگرام چې کوي یا به د جمعکوره دی واخره دا الحمدلله رب العالمین